«Тільки щоб ти не перешкоджував», – він підняв дверцята в підлозі, – «опускайся туди». Улюху Темрява, поквапливо, зашурудівши чорною мантією історії, прочитала мій довгу, нудну нотацію. «Треба сподіватися не останню». Грушевич поручився за мене і безвтішно дав згоду на те, що я склипаю залізний парканець навколо будинку. Я з писиками заточував кінці прутів, а думка ліниво кружляла над малозаселеною, але сповненою багатьох несподіванок, латичок дійсності на неозорій ниві життя. Я заново перетасовував карти. Грушевич склався в моїх уявленнях людиною без центра ваги, і його можна сприймати остільки, оскільки він зустрівся в торозі. Покутський зникав з виднокола, я вислав продукти поштою. Бековський, якого стрільці просто називали биком, постать епізодична. Це собака на ретязі дурних потреб. Микола весь у тумані а Гривастюк, Гордій, Молотковський, може вони й мають рацію? Марина, вона не може собі простити. Хто знає, хто знає. До мене зворушливо ставиться Христина. Якось у ту хвилину, коли серце напливною хвилою огортає вічай, і коли він настільки сильний, що його яріння передається іншим, вона ніжно доторкнулася пальцями до моєї скроні. Сивизна. Так? Її не було, коли ти приїхав. Була. Ні, заперечила, ні. Ти недооцінюєш дівочої спостережливості. Якщо від неприємностей не можеш ухилитися, то навіщо уникати ласки, подумав я. Правда, в ній щось хворобливе, але де шукати чистого й святого?» Троє хлопців із синяками під очима проводжали мене з комендатури заздрісними поглядами. «Вибачення не прошу», – сказав Боковський, виходячи за мною в коридор. «Бо такий уже час. Не смій нікому розповідати, ясно?» Ну, з Богом Парасю. У підвалі я трохи чув, що говорилося зверху. «Ви потрібні Україні, ви станете її військовою будучиною. Я ж вам казав, що в мене троє дітей, а жінка вмерла від тифу. Час вимагає від нас жертв», – не слухав Биковський. «Ви йдете на велике діло». Це ж мені говорив перед відправкою на Італійський фронт якийсь священник. Я кивнув головою. Помися снігом!» – гукнув з дверей Биковський. Він не хотів, щоб я виходив з комендатури, забруднений кров'ю. «На велике діло!» – думав я, йдучи до Грушевичі. «Прокопе, мерщій снідати!» Христина у вікні на весь зріст усміхається. Сукенка до стану тягнеться за її руками вгору символом невинності. «А татку?» – гукаю я, збираючи начиння. «Наповідав не чекати!» – кричить вона. «Затримується!» Я заніс начиня до дровітні, помив руки, розчесався перед зеркальцем. Севизна не втрата. Піднімалися сходами, я подав Христині руку. Вона легко перестрибувала через дві приступки. Можливо, і я багато чого перестрибую. Поки я снідав, Христина, спершись на коліна ліктями, дивилася у вікно. На дворі стелилася снігова мряка. Я закурив. Христина пересунула крісло до мене. Вона розповідала казку. І спала зачарована красуня довго-довго, а тоді я поставив їй під ноги стільчик. «Ти знаєш, Христино?» Напружив пам'ять, але нічого з того, що я беріг на такий випадок, не навернулося. Вечір, ніч, мочки переплітається час – Христина ледве чутно дихала на моєму плечі, дихала рівно, глибоко, ніби зосередила на цьому всі сили. Засірів світанок, розплющивши очі, вона непорушно дивилася, як і він, потриця між будинками голубим димним сподіванням. Але ми читали, перечитували невідомі сторінки прекрасної книжки, не намагаючись заглянути в її кінець і не питаючи, «З чого і як почалося?»